Camilla, Tack så mycket. Och säga att det här är Ring P1 099 510. 10. Ja visst, det är måndag morgon i Eterymden. Och det här är ju Ring P1 som hissar seglen. Och det är bara för dig att ringa oss. Vad vill du tala om? Vad kan man säga i radion? Jag läste idén att Annika Lands, min etere hade sagt rövknulla. Jag skulle aldrig säga rövknulla i radion. Varför ska man säga rövknulla? Mm. Nej, i radion ska vi använda ett annat språk. Det ska vi göra. Men vilket språk? Och huvudsaken är ju att man får fram det man vill ha sagt, eller hur? Och... Just det här programmet så kan du få fram det du vill ha sagt genom att använda dina egna ord. Till exempel Eva Larsson i Stockholm, välkommen. Tack ska du ha. hej. Vad vill du? Eh, ja, eh, fru Larsson i Stockholm vill eh, vara så glad när jag hörde på Vetenskapsradion i morse att det har kommit eh, ny forskning som då talar om det som jag har misstänkt hela tiden. Att eh, de som odlar GMO-gröder, alltså gröder som är... är då ändrades så att de är genmodifierade för att mm. tåla vissa bekämpningsmedel. Mm. Att de, när man odlar dem, så smittar det. Alltså, det blåser och så åker fram på andra ställen till andra odlingar. Men det var väl inget nytt? Jag inte Det intressanta är att det var nytt. Därför att man har ju diskuterat skyddszoner inom EU då när man tog beslut för inte så länge sedan. Alltså jag är verkligen ingen expert på det här, utan jag bara försöker hänga med. Jag gillar ju att äta. Så, ja. Nej, men de har, det är inte så länge sedan de tog beslut eh, inom EU att, att det ska då ha tillåtelse att odla den här typen av grödor inom EU. Mm. Och eh, då, den forskning de baserar sitt underlag på, den var ju den forskning som Monsanto, det stora företaget, själva har tagit fram. Mm. Så det här med fri forskning, det är verkligen situationstecken för att... Mm. Och nu har det ändå kommit fram, jag, jag kommer inte ihåg vad det heter, New, New Scientist, kan det heta så? Ja, det var på Ekot också nu klockan nio. Så jag, jag kände, åh oh yes, yes, nu! Men vad är problemet med, saker och ting kan väl alltid bli bättre? Man vill ja. förbättra saker ting och ting och man kan fiffla lite med den genetiska koden och få... Till exempel odla en växt som, inte, som vanligtvis behöver mycket vatten- så kan man odla den i områden där det är ont om vatten. Ja. Det är väl jättebra? Ja, fast det, det är precis det som de säger i reklamen. Att mm. det här är jättebra. Mm. Och de som då har tagit fram underlaget är de som säljer produkten. Och det är det som har varit problemet. Och vad, vad andra då har varit oroliga för- till exempel ekologiska odlare, det är ju att uh, när det här flyger omkring, bina flyger omkring och, och det blåser och, och säden kommer på andra ställen, så slår den ut andra grödor. Det kanske, då blir det bara en sort kvar. Men tror du att, att, hörde du förresten att biodynamiskt kött, vilket i och för sig låter som en paradox, men biodynamiker har ju ingenting med vegetarism att göra, men, men att biodynamiskt kött produceras mer och mer i Mälardalen? Ja, det har jag inte riktigt sån här fackunskap om. Men, men problemet blir väl om, om det inte finns möjlighet att ha någon variation. Mm, men är det, bra, blir det bara men, det här men, företaget och, och sen, mm. nästa steg för det här företaget är att då, det är de som säljer bekämpningsmedlet mm. ogresmedlet, Roundup Då men, blir du alltså bunden till ett multinationellt företag och så slås annan produktion ut, oavsett vad man kallar den för Men är det sämre än att man som biodynamer till exempel petar in koba i sitt kohorn och gräver ner din i en hög och så har det där tag och sen gräver upp det och har ja, det som... Ja, jag är faktiskt ganska inläst på Aha. saken och då ska det vara så himla fint och bra. Jag menar, är inte det ja, mycket det jag så här inga, vidskepelse jag också? På, jag har varit bara väldigt, mm. väldigt, glad att äntligen kommer det fram eh, forskare som inte köpt av det här multinationella företaget som också säljer be, eh, bekämpningsmedel. Mm. Hörde du det att det såldes, att, det, att man kan köpa urusla bekämpningsmedel svart och bakom ryggen ja, på ja, lagstiftningen? Ja, precis. Jag såg det här. Alltså, mm. det, det finns ju alltid, alltså, så länge man kan tjäna pengar på saker och ting så, så, så kommer det ju fram... Så, så, så är det ju en marknad mm. men då, då vill det verkligen till att det finns regleringar i samhället och att, att forskningen då bygger på inte företagens egna undersökningar Men har inte samtidigt en fråga om genmodifierade organismer en slags ja. symbolvärld att då börjar liksom fina människor att skrika för att det är liksom åh så ja, det bedrövligt Det är näst så, näst så enkelt tror inte jag att är, för att för jag tror att det är många som tycker inom sjukvården och så att det, att det kan vara bra om man kan rädda liv och hjälpa till med, med forskning Så att mm -hmm. jag tror inte att det är så. att precis. Jag tänker på för jag att att om vi inte kunna greja med stamceller. Som, alltså, där finns ju fantastiska genombrott. Ja, Just genom absolut, att man går in absolut. och petar ja. i generna- så kan man göra otroliga saker. Och det är ju, det är ju, precis. Och det är ju liksom en annan diskussion. Utan där handlar det ju om maten då. Att här, de här grödorna slår ut andra grödor. Mm. Så att du får monokulturer. Och när de sen har slagit ut de här andra grödorna- som då har odlats fram- om du pratade om länder där det är tork och så Då finns det grödor som kanske inte ger så mycket volymer Men som är näringsriktiga och som klarar av att växa Där det inte finns mycket vatten När man slår ut allt det här så blir det ju är bara det här multinationella företagets produkter som blir kvar, plus deras bekämpningsmedel. Jag minns på 70-talet då man visste ju precis hur allting låg till, ja. även om man kanske inte visste precis hur allting låg till. Nej. Då var då, då ju så socialstyrelsen det var ju liksom rena fascistverksamheten och deras kostpyramid det, ju, det visste ju alla att om man åt enligt den så skulle man bli steril inom fem generationer. Ja, så. Sådana deras skröner fick ju liksom ohöljt och sen så gick man åt sin makrobiotiska smaklösa gegga. Yes, gjorde det? Men jag har ju, det har inte jag drabbats av faktiskt. <laughs> så brukar jag odla bara för husbehov då ja. egna tomater och så. För jag tycker de smakar så gott när ja. man plockar dem på kvisten. Och, och, och jag skulle gärna vilja att, att det fanns möjlighet att fortsätta att, att kunna, att, att inte de, den här typen av grödor slås mm. ut. Tänk att lägga en bit en tomat med en bit feta ost i ugnen. Vad sa ja, du? att lägga en bit skur tomat med bit feta i Och så liksom, grovs ja, vi är ju Men men Peppas, tänk på Eskil Larsson nu som han, när han var nere och förhandlade i EU. Mm. Alltså vi skäljer ju så mycket på EU. Mm. Och det var väl inte, jag tycker inte att det var bra att de, att de öppnar upp den här möjligheten för att det finns inget konsumenttryck på GMO-odlat utan det är mera den mat du pratar om nu ja, som vi är på. Men Eskild du... som vad han gjorde, mm. det var att han förhandlade fram EUs sämsta regler för GMO just till Sverige. Mm. Och sen går han ut och säger att det ska bli matlandet i EU. Hur får mm. du ihop det då? Vet ihop. Och, och vet du vem som är den enda i regeringen som kör Saab? Nej. Gunilla Karlsson. Du har vi kollat det. Ja, faktiskt. Tack ska du ha. Ja, tack ska du hej, ha. Hej, hej, nu ska vi till läxan 099-510-10. E-postadressen är eh, ringt-pätznavla-sl.se-handskerch. Hallå. Jag känner dig, jag känner Hej. Jag har. Mm. Du är på gång. Grymt. Mm. Taggad till tusen. Ja, du har. Och hur är det med dig? Jo, då. Ja, jag börjar bli orolig och lite rädd. Ja. Jag känner ett obehag. Och det är inför bland annat den försvarspropositionen som ska läggas. Mm. Och debatten som har diskuterats omkring det där. Och georgien och gas och saker och ting va? Mm. <clears throat> Och, och <clears throat> jag frågar mig så här. Vilken beredskap har vi, även ska säga mentalt, om USA skulle anfalla oss? Och vi har ett bra exempel på chilikuppen hur man bär sig åt. Ja. Det försvarar ek amerikanska ekonomiska intressen. Du menar hur CIA hjälpte till att störta Salvador Allende? Och det? Ja, just det. Eh, det är, alltså, man går ju inte upp så där är officiellt som ett gammalt krig med baner i början och nu krigar vi imorgon. <skratt> Utan man förbereder det här. Höll man på flera år och saboterar ekonomin där och, och sådär. Va? <skratt> varför skulle USA anfalla vi... Sverige? En, varför skulle USA som är en fallfärdig ekonomi anfalla en annan fallfärdig ekonomi? Det är så här, också en gammal eh, När krubban är tom, då bits hästarna. Och nu är USAs krubba tom. Och nu vill de eh, bita sig och se till att de, de har också ett politiskt trycket att allmänheten att, att vi, vi, vi måste leva högre här. Vad, vad, vad har vi för någonting annat än en massa vilt vargar och en bristande sexmoral? <hör> Vi har ju nationella tillgångar i, i, i Skog och, och Malmö, och står och alltihop det här. Och det har ju sålts, du vad jag vet, till stor del till, till aktier på världsmarknaden. Och de där aktierna kan ju samlas lite centralt i något större multinationellt bolag som har bolagsfemma. säger att de här aktierna, svenska, de ger inte tillräcklig utdelning. Så då får de direktörerna här från säga att sänk lönerna. Och sänker man då lönerna då blir det opposition. Mm, och då, då finns det en anledning att man kan eh, se till att man också, eh, socialdemokratin och sådär, har väl sett från stora kretsar i USA varit likställd med kommunismen förut. Ja, oh, fast nu har, ju, nu har ju USA närmat sig socialdemokratin i och med att man har fått Barack Obama och mm. demokraterna vid makten. Ja. Och hur kan du Hans Kershvar så så tokigt att du tror att, att en, en sån regim skulle anfalla då måste det vara en svår paranoiker Ja det där är ju väldigt intressant vad du säger, hur kan det vara så tokig så att Trotskets USA skulle anfalla oss, mm. ja det tyckte normmännen också, hur kan det vara så att tyskarna att ska anfalla lilla fredliga Norge och sen hade man gevär för fot man var inte beredd mentalt att, att, att här kommer de till vår stora förvåning. Mm. Så att nu jävla namn får vi osäkra bössan Det var mm. i alla fall vita och vara beredd på och, och att detta kan, kan att alltså, Det där var ju faktiskt på den tiden när krig fortfarande var ett krig och drömdes sa med vapenskrammler och härar och hoho, ho, nu kommer vi. Ja, men så pekar man på Georgien nu och så vidare. Tänk, mm. nu måste, då kan nog ta sig. Kan, <coughs> så att, för, för, förebyggande åtgärder mm. så kan man ju, ju se till att man, man, man kontrollerar Sverige och även andra europeiska stater. Vi har hällt redan via, via EU mm. och Atlantpakten menar jag. Är du färdig för Vasaloppet nu då? Nu byter du samtalsämne. Ja, märker du det? Ja. Jag tänkte att du kanske håller på att träna för Vasaloppet för det Nej, drar det. Väl ihop sig. Ja det gör det och det borde man ju också. Nu börjar jag bli lite, lite gammal och så får man väl vara, vara rädd om den där som ska vinna också. han ska ju få chansen tycker jag. Det var mycket generöst av det jag tyckte. <laughs> ja, jag är mycket generöst. generöst. <laughs> Tack ska du ha Hans Kärs ja. Hej då. Tack, nu ska då. vi till Skellefteå. Hans Berlin. Hallå. Hallå. Hej på det Treppas. Hej du. du. Du mår bra. Jag mår bra. Hur mår du? Ja, som jag förtjänar. Ja, det är bra. Vad vill du? du det, det gäller det här med mm. jobbskatteavdraget. Mm. Och jag börjar fundera. Hur oändligt svindlande skattepengar har staten förlorat på det? Wow. Är det någon som har beräknat det? Wow. Ja, ja. Jag blir nästan förskräckt. jag tänker. Jag lyssnade på mod Orosson mm. igår kväll och det hördes då så tjärt att så skulle få några pengar och så vidare. Men sanningen är väl den att skattflan är tom. Staten måste låna pengar om man ska ut och vad heter, rädda jobben. Vi kanske borde anfalla Norge för att lägga vantarna på deras olja. Ja, kanske det. Men, men Eller vad, vad, försvår... säger, vad säger du om det här? Skattepengar som, som staten har förlorat på grund av jobbskatteavdraget. Är... vilken summa kan vi tro att det är? är inte ens husning. Jag tillhör en sån där vanlig jag är en vanlig medelsvensson på den Sättet, ja, att men... jag betalar min skatt och är glad och tycker att välfärd ja. är ett fint fungerande system. Och jag betalar, eftersom jag är pensionär, betalar högre skatten. Vad kör jag... du bil, själv för bil förresten? Ja, så har jag vad kört. Ja, men jag frågar inte vad du har gjort förut, jag frågar vad du gör nu. Äh, nu är jag handikappad. Ja, du, kör, du har ingen handikapp snurra heller. Så att... äh, nej, jag vet inte. Det är så pass allvarligt mm. Mm. Men jag du låter pigg inte. och glad i alla fall. Ja, min övre del hjärnan är ganska bra i form trots ja, ja. tiden på dem. Ja, det är toppen. Men som sagt, kan du sätta igång någon, någon eh, ekonom eller vad vi ska kalla det som presenterar siffrorna som mm. har runnit ut i samhället. Vi, vi bollar vidare detta till ekonomi ja. på radion. Tack ska du ha. Ja, nu ska vi vidare till Habo. Anders Malmborg i Habo hallå. Ja, hej. Hej, Teppas. Hej, hej. Ja, jag kan väl hjälpa den här mannen som ringde föregående här nu då. Jag läste en artikel i tidningen idag. Mm. Att, eh, Vilken tidning förresten? Ja, det var i Jönköpingsposten, heter den ju här nere i våra trakter. Mm. En, eh, ja, en moderat kvinna nu då som talar sig varmt om skattesänkningarna som Sverige har gjort. Sedan oktober 2006 har de sänkt skatten med 65 miljarder kronor. Mm. 6,5 mm. Och det har ju blivit då det så kallade jobbskattavdraget. Så att om du tjänar 10 000 kronor till exempel, vilket du gör lite mera, men till exempel. Och jag tjänar 10 000 så lägger jag 1 000 kronor mer i skatt varje månad än vad du gör. Mm. Men vad som drabbas mest det är ju de här tiderna nu när vi har sjuka, arbetslösa och pensionärer. Det är ju de som får betala de här skattesänkningarna. Och nu pratar man ju om vassel överallt. Då tycker jag, jag missunder inte någon löntagare att få skattesänkningar. Men, men är inte det vanligt socialdemokratisk retorik att hålla på och över? Ja, men det är inte gnäll. Det här jag... är ju fakta. Jo, jag vet. Men det, det är fakta. Men samtidigt så, hur kan det komma sig då att att, att, att Måde Olofsson när, när hon möter Mona Salin i tv, Aha. att hon framstår så... Ja, hon har ju fullt upp vita kläder. <laughs> som Larsson Melodifestivalsångerskan. Nej, men jag menar, hur kan, hur, hur kan det komma sen då att, att oppositionen inte... Är det för att Moderaterna och de andra har snott de gamla socialdemokratiska frågorna och gjort dem till sina? Att det, har, alltså det här landet har inte blivit det kapitala helvete som det, de utmålade det när alliansen tog över. Nej, men du kan ju se... många synpunkter, men det liksom... Ja, det, har, det får du gärna ha. Och jag har ju mina. Jo. Men jag tycker att de är orättvisa. orättvisan består ju i att, att en del människor får ju det bättre nu då, va? I det här kapitalistiska, som du säger. Mm. Men flertalet, eller inte flertalet, men många, får ju det sämre sjuka, till exempel arbetslösa och pensionärer. Mm. Hänger du med i toiken? ja, ja jo, jag hänger med, men samtidigt så ser jag, alltså de som är hemlösa och utslagna som sitter och på gator och Det är sådana som har som har svåra, ofta svåra mentala diagnoser ja. och, då, och då hamnar det liksom i en annan korg, en ja. bristande mentalvård. Men annars, de här som alltså sitter och skriver inlagor och varför Försäkringskassan inte har betalat ut sina pengar i tid eller bedömer den och den skadan som god eller som är acceptabel för, som för ersättningskrav. De människorna sitter under tak, har mat på bordet ja. och... Passade på kroppen Passar det nu så inte den där mannen ringer till dig igen Och skäller på dig som man gjorde här en vecka <laughs> Ja det är jag inte rädd för jag tycker Nej det är bra Det piggar, inte jag upp. <laughs> det piggar upp Ja, jamen. Det är piggar riktigt, riktigt. Mm -hmm. ja. Men Men upp du... vad, ty vad tycker du själv om det Tycker du att det är Om vi vänder oss till de hemlösa Vad lever de på då Jo Förs Försörjningsstöd heter det ju numera Mm jag pratade med en, en igår som ringde mig som hade blivit arbetslös och är 20, lite över 20 år. Ja. Hon får 350 kronor i veckan jo, i försörjningsstöd. Mm. ja men det är så ofta som man tänker så här, aha, vad kan jag få? Det är, precis, det är precis typiskt så man folk reagerar. Vad kan jag få? Inte vad jag kan ge. Eller man kanske kan flytta på sig. Det är väl ingen som liksom. man kan flytta. För, alltså, man kan åka till ett annat land och plocka vindruvor. Eller man kan åka till Nordnorge och rensa fisk. Eller man kan liksom göra... Åka till och kan liksom... bara olja kanske? <laughs> ja, precis. Nej, men jag menar bara... Själva inställningen säger, vi får ju lite bidra bidrag. Ja, men det är ju här, ja, men... Nej, men det är inte det det handlar om. Nej, jo, men det, det. handlar ja, ju nej, det det handlar det. om ett folk som, har, som är så förbaskat bortskämt. Ja, jag vet inte om jag vill hålla med dig. Är de här då som får de här skattemiljarderna, är de ännu mer bortskämda då? Jag vet inte. Det där, är, det där med skattemiljarder, det, det, det, det, då handlar det om så, såna, alltså då, så sjukligt mycket pengar. Men samtidigt så har ju den senaste ekonomiska krisen... Den, den har ju gjort alla belopp och allting så, så, som rena alltså lödder. Alltså, de kan ju säga 800 miljarder gjort? dollar dit. 800, alltså, det, man begriper ju egentligen inte. Men vem har men, gjort det att det har blivit så då? Ja, för är det så, arbetarna eller? Nej, det, nej. Men det är kapitalisterna då om vi ska prata så. Ja man går hela tiden tillbaka till, till, alltså, till en lånemarknad i USA som var liksom bara en såpbubbla och så. Ja. Ja. Men, men, men i kylvattnet på det så, så, så faller allting som kort ut. Och så nämner man belopp som för både dig och mig, liksom rena kalanka. Liksom det är, eller hur? Eller, jag, jag, jag kan i alla fall inte fatta ett belopp som 1100 miljarder dollar. Nej, inte jag heller. Men man kan undra var att pengarna har tagit vägen. Mm. Någonstans måste de ju finnas. Ja, och sen är pengar i bara papper. Det är. Ja, precis. Ja, det är Ebburys Du... Ska vi tänka du och jag starta en sedelpress? Ja, ja. jag har en. Men säg det inte till någon. Ja, ja, jag har en bra källare. Bra. Tack ja. ska du ha. Hej. Tack ska du ha. Hej, hej, hej. hej. 099 510 10. Du ringer det telefonnumret eller mailar Ring på Vi är öppna för vad som helst jag lovar. I debattprogrammet fropas efter respekt för vuxna. Men varför ska vi vuxna erkänna som förebilder överhuvudtaget? Borde man ha frågat sig i debatten i tv. Vi sviker de unga i alla sammanhang. Från början separerar vi oss från dem genom arbete och de överlämnas till överfulla dagar där de genom djungens lag ska lära sig överleva utan tillräckligt med vuxna. I skolan blir datorn surrogat för utbildade specialpedagoger. Där hemma känner många av ensamhet och kontaktlöshet då föräldrarna är borta och har dessa inte jobb så funderar ungdomarna säkert över varför pappa inte kan få tjäna lite pengar när en vd på Volvo kan få upp till 15,2 miljoner per år som framkom i KGs rakt på före debatten om ungdomars våld mot lärare. Detta tjänar han på bilar som väl tillhör de prylar som borde stå lågt i kurs nu i klimatuppvärmningens sera. Ungdomarna funderar säkert mycket över alla de motsägelsefulla sammanhang de lever i. Och de vuxna som i alla fall finns där alltid att få ta stöten, det är lärarna. Vuxna är inte att lita på längre, har de lärt sig från tidig barndom. Och de får köra sitt eget race och skiter i oss vuxna som har svikit så kapitalt. Vi har låtit materiell standard ta över och blivit det viktigaste i livet. Detta tycker jag, Inger Fesberg i Malmö. Vi fick ett mejl här från en biologistudent i Uppsala apropå GMO, genmodifierade organismer som skriver att ja, men, det kan väl inte vara farligt för GMO är ju tillåtet. I alla fall, nu ska vi till Eslöv och Hussein Shark. Hallå! Hejsan! Hej! Vad vill du? Jo, jag vill tala Afghanistan för ja. jag själv kommer därifrån. Mm. Det är så att nu jag hoppas att Afghanistan kan gå på rätt väg eftersom USA och väst ska ta en ny strategi i Afghanistan. Mm. Jag vet inte själv innehållet vad som innehåller detta men än så länge under sju år med så mycket pengar och blod som har satsats i Afghanistan från, mm. vä från västländer och har inte lyckats. Jag tycker problemet i detta var att man har lagt en demokrati i Afghanistan på en grund som är inte demokratisk. Mm. Och jag kan säga så här att man har tagit upp det mesta av den nya grundlagen i Afghanistan från laget från 1943 från mm. dagers tiden. Och den där lagen, man har alltså stiftat den mest rasistiskt i Afghanistan. Men hur ska man, det där är ju alltså ett jätte, hur inför man demokrati i länder som inte har någon demokratisk tradition att falla tillbaka Exakt. på? Du ser på Irak till exempel. Hur ja. bra går det? Sådär. Men, ja, jag tycker först och främst ska man göra en revolution revolution av min synpunkt är så att man gör upp och ner att man ser platt ett land utan någon delning och sånt okej, okay, det är ett, ett geografiskt område med ett antal invånare inne i eh, det här landet men då så... skulle du behöva riva upp hela du gör det så enkelt För du, du, du, hur skulle du då kunna riva upp den tusenåriga klanindelningen, skulle du göra det men, också men, Mm. Själva den här, det är i Afghanistan en av de problemet som man har svårt att lyckas med. Mm. Till exempel den här klan, eh, klanen som har varit det mest grundläggande för Zahir Shah när han äh, stiftat upp lagen 1943. Mm. Och då det var så att pastonismen, det är en stor stamm i Afghanistan som mm. äh, bland av de fyra största stammen som finns i Afghanistan, pastoner, tajikar, Vazbekkar och Hazara. Mm. Så man ville ju ha hela tiden privilegiera pastoner i Afghanistan när man fattat den här laget 1943. Och då man har gjort till exempel äh, så att i stora områden i centrala Afghanistan, västra Afghanistan, norra Afghanistan det har blivit som en provins. Och vi kan säga små ställen i söder- och östra Afghanistan man har gjort som en provins som, som motsvarar egentligen en distrikt i dem eh, i, i, som man jämför med centrala och västra Afghanistan. Mm. För att man skulle kunna skicka mer Delegationer till parlamentet från de persdonbibudde området i Afghanistan och minimera delegationer från icke-persdonska bibudde området i Afghanistan. Och då den här fungerat hela tiden så att man. Alltså man har byggt in en orättvisa i systemet. Exakt, alltså mm. man har delat men, Afghanistan. Ja, men hur skulle det bli ett bättre system? Jag tycker nu, ändå Afghanistan är en krigshärjad land. Ingenting fungerar inte ändå som provins eller distrikt etc. etc. Och numera även ISAF har delat Afghanistan i sju eh, områden. som De eh, delat alltså sina resurser på sju områden. Men tyvärr ändå de här NATO och ISAF och internationella organisationer fortfarande. Eh, satsar stora resurser i södra och östra Afghanistan så som den afghanska regeringen säger nu. Och man har glömt bort helt och hållet centrala delen och norra delen och västra delen av Afghanistan. Jag ser en exempel nu till exempel. Häromdagen dagen man hörde att äh, nybildade äh, provinsen Daikundi som är i centrala Afghanistan och är Herazar man säger att 15 personer har dött runt omkring den provinsen och i den själva provinsen och den provinsen är stängd på, grov, på grund av snöfall mm. när guvernören har ringt till finansministeriet och bad om lite hjälp och blank fick nej jag har ingen pengar och sen man hör samtidigt att man investerar till exempel 500 miljoner där med dollar att bygga en väg i Kunar som är ungefär som en som en liten by som kallar som en provins. Ja, en, en, okay. mm. Och nu jag tycker att det Afghanistan skulle göra, och det ska de här sju områden som ISAF äh, delar sin resurs officiellt, ska bli som en federal. Regering. I alla de områden. Bra, tack ska Då Där sätter vi punkt för dig. Hej då. En federation alltså föreslog Hussein Sark i Eslöv. Nu ska vi till Linköping. Nils Larsson, hallå. Ja, hejsan på dig. Hej du. Jag tänkte dra upp det med hur folk blir behandlade när de blir pensionärer. Ja. Jag har blivit av i stort sett har jag fått god man. Mm. Den första han stal bland annat omkring 10 000 kronor i kontanter. Mm. Och eh, Ja, Han stal ett köksmöblemang jag hade mm. med stålrörsmöbler. Mm. Bara? Aha. Och påstod alltså att de var inte användbara. Nej. Mm. Han talade om att det var en, ett bord som var dåligt. Men jag hade både ett bord och jag hade två stolar och en pall. Och det har du inte längre? Det har jag inte längre, nej. Herre min tid. Sitter du på golvet? eller Nej, jag har ju fått köpa nytt. Aha. Men, men varför fast... du, du men du verkar ha bra reda på det och så. Hur kommer det sig att du har såna här, här på sig alltså en sån god här god man? Jag fick eh, besvär med eh, balansen mm. så jag åkte in och var liggandes på sjukhus ungefär ett år. Mm. Och under den tiden så hade jag inte möjlighet att klara någonting. Och du hade inga andra anhöriga och barn eller så som kunde... Jag har en son men han vill inte veta av mig så att det är lite svårt. Mm. Usch, vilket skit. Hur, hur går det idag då? Hur går det för dig idag? Ja, just nu går det ganska bra men jag saknar ju fortfarande omkring 30 000 kronor i världen. Och så de där stålrörsmöblerna? Ja, det är inte bara dem för att eh, jag hade en eh, utombordsmotor. Den I, försvann. I lägenheten? Den hade jag i källaren. Aha. Och det är en hel del. Jag hade också en massa kort på min fru bland annat. Aha. Jag har inte ett enda kort på min fru. Men hon är bortgången eller? Hon bo gick bort för ganska länge sedan Gräven var ungefär tre månader gammal. Mm. Lite knappt. Mm. Vad har du kvar för någonting då? Ja. Jag har i stort sett kvar lite filmer som jag hade. Men nytta livsgrister? Ja, det har jag väl fortfarande lite grann men det gör de ju vad de kan för att... Och sen är det ju så att det jag har anmält till polisen för det här blivit beordrade att göra. Mm. Det tar ju inte polisen upp. Nähe. För det är ju jag som har ansvaret för att bevisa att jag hade grejerna förut. Mm. Och vad jag hade i min lägenhet det är ju inte så lätt för mig att bevisa att jag verkligen inte ljuger. Sen... Jag har inte en enda kamera kvar. Mm. Jag hade videokamera. Mm. Jag hade en eh, kamera som fungerar ungefär som en eh, telefon som man kan filma med. Ja, just det. Och eh, i den hade jag samtliga mina kort som jag tog när jag var i Amerika mm. och hälsade på. Mm. Det, ja, det finns <laughs> jag... inget kvar av det. Nej. Men du visar det. jag tycker ändå att det är starkt att du trots att du har råkat ut med så mycket elände och förlorat så mycket så alltså verkar du ändå ha en gnista och det tycker jag verkar inspirerande med det här samtalet. Jag tackar dig så jättemycket ja, för du... det och önskar dig Men... all lycka till i fortsättningen. Hej då! Nu går vi till Stockholm. Hallå, hej! Eh, ja, brusk. Korrekt. Brusk, Correct. Felixer. Nej, inte mm. Nej, Seliker. Seliker, Brusk. Hej på dig. Röska, jag hör dig tydligt. Du gör det bra. Kom in. Bra. Eh, jo, det är så här att jag vill prata om bistånd och eh, dessa pengar som svenska folket skänker till olika stiftelser eller olika hjälporganisationer. Ja. Eh, min, min, alltså det, jag, det jag vill prata om det är att eh, man, bör, man, bör, man bör ställa sig frågan om vad, vad dessa pengar tar vägen. Va? Mm. Och vara lite ifrågasättande då, då, det, gäller, då det gäller dessa stift. Stiftelse. det läste talking... läst en intervju i DN igår tror jag, eller förrgår med en ung kinesisk tjej som hade flyttat till Sverige och jämförde kinesiska med svenska förhållanden och så att i Sverige där bryr sig folk inte om sina anhöriga men de är baddare på att skänka pengar till välgörenhet. Ja vi är kända för att vara eh, ledande då när det gäller eh, bistånd det, är det. Så att, den här har jag inte jag läst om. Men det jag menar på att det är att vi, vi svenskar som skänker dessa pengar borde ställa oss frågan, vad, vad är det dessa pengar tar vägen? Dessa, dessa grupper, dessa stiftelser som ska hantera dessa enorma pengar. Va? Hur vidare de hanteras och vart de tar vägen? Mm. Eftersom eh, det är ju lätt hända att, att, att manipulera då det gäller... Eh, Uh, utflödet av, av, av dessa pengar. Okej, okay, kan du peka på något kan, kan du peka på exempel där eh, pengarna har gått åt fel håll eller? Ja, jag menar på det här, bli fadder. Det har, vi, det har jag ständigt. Jag hör det på radio, jag ser det på tv, jag, hör, jag läser om det, jag ser det på olika. Det är alltså en eh, reklam, reklammarknadsföring, säger jag det som liksom, var, mm. och inte en hjälporganisation. Om vi utgår från att cirka att, eh, 80 procent av svenska folket kommer i kontakt med den här marknadsföringen. Mm. Då betyder det ju att det kommer enormt pengar, eller det kommer ju väldigt mycket pengar i den här kassan mm. att bli faddervan och, och sen därefter, vilka, vilka påföljder är det? Mm. det? följs det här, eh, den här hjälp, hjälpsändningen som svenska folket ger. Ja, och det kan, det, inte, inte det, det, det kan inte du... Det kan inte du exemplifiera, va? Du, utan Nej, jag kan, du jag antar det, jag, tror jag, jag, jag tycker att man inte ska vara naiv och blöögd och, och bara tänka tänk en stund. Mm. Och ifrågasätta, menar, är det här rätt? Jag menar, ja. går, bör, bör, det, bör det finnas en statlig eh, organ mm. som tar hand om dessa? Istället för att det ska vara splittrad eh, Friends, den här, eh, eh, som ska motverka mobbning i skolor. Tack ska du ha. Nu går vi ja. vidare till Järfälla. Ja. Ulla Andersson, hallå. Ja, hallå, hallå. Vad vill du? Jo, jag hörde dig nämna bristande mentalvård alldeles för en stund sen. Oh. Ja. och då tänkte jag på det att i mitten på 80-talet, främre mitten av 80-talet, så läste jag en bok som hette GEL, det galna stad. Mm -hmm. Och den var skriven av Per Odensten. Mm -hmm. Och den handlade om mentalvård i Belgien, där mm -hmm. man som sen gammalt hade tagit emot eh, psykpatienter i hemmen. Mm -hmm. Så att i varje hem där de ville då så fanns det en psykpatient. Och det stod då om olika människor och hur det hade gått för många. Därför att jag tänkte så här att när jag var i 55 ålder så utbildade jag mig till mentalskötare. Mm. Så jag tyckte jag ville se hur det var i vården och jag fick en möjlighet. Och då märkte jag det att, att den branschen var väldigt tung för mig. Alltså jag är väldigt intresserad av... Ja, människor och sådär där om mig själv. Och jag märkte att när jag kom inom mentalvården så där var det väldigt intressanta, tjusiga människor. Mm. Som månade om andra och var intresserade av andras utveckling och även sin egen. Men när det kommer till exempel ja, 18-20 patienter på en avdelning och väldigt få vårdare så blir det tungt. Mm. Det är väldigt tungt alltså för att man... Man blir överväldigad Det är så mycket så att man blir helt enkelt så trött. Och sen finns det, det är också, för sanningens namn så... Det finns ju folk som har liksom intressanta psykiska diagnoser och så som skulle kunna vara i en familj och det skulle kunna befrukta varandra på alla möjliga sätt. Men sen har vi de som bara är skvatt galna på ett väldigt oskärmigt sätt och som inte... Man kan ha i möblerade rum ungefär. Eller vad ska jo. jag säga? Och som det kan vara väldigt svårälskad och så. Var, då, de måste ju också ha en plats. Liksom. Jo, men du vet att det har jag kommit på lite grann. För jag var i mm, psykvården några år mm. då. Och jag märkte att det var nog ingen som var så där riktigt hemskt farlig. Egentlig. Jo, kanske en gång en psykopat som jag blev väldigt rädd för. Men, mm. men annars så så, så är det nog att de är rädda, de som är rädda och de är ofta rädda, de som kommer in där vet du? och de kan bete sig väldigt irra irrationellt mm. Förstår det? Vet du hur det är med den där staden idag i Belgien? Nej, det vet jag inte, för jag har inte forskat i det men det slog mig att jag blev väldigt, eh, mm. jag blev väldigt glad när jag läste den där boken för den var så positivt ja. Jag vet inte, men men det är det bra. Var... Jag, ta jag tackar dig så jättemycket Så jag klämma in ha. ett samtal till från nu. Hej, hej då Bengt Johansson, hallå Bengt Johansson. Här har vi liksom ett surr på istället för Bengt Johansson. Det, vad ska vi ta då? Vad har... Sundbyberg! Färr Arne? Ja. Det är din tur nu. Är det min tur? Ja. Ja. Hej du, jag tänker på skatter. Ja. Vi får betala en hel del. Mm. Jag tycker att den som tjänar 200 000 och kan betala i månaden alltså mm. 10 mer skatt. Ja. en 315 400 mera. och så sen kliver vi uppåt 30 och den som tjänar 600 ska kunna betala. I varje fall till vi kommer ur krisen 45 mm. Och den som tjänar 700 kan betala hälften. Hur mycket lever du på i månaden? Jag har 12 000. Du har 12 000 lappar som, du ska, som ska räcka till ditt liv per månad. Ja, jag är pensionär 77 år. Mm. Hur går det då? Ja, det går. Som sagt då så att det måste gå. Mm. Det är ingenting annat. Hur mycket, hur mycket försvinner till hyran? Ja, det vet jag inte. Det är väl inte mer än fyra, dryga 4 000. Mm. Och så sen så är det ju lite mat och så har man en bil och... Ja, det har man. Mm. Ja. Har man en sal? Nej, det har jag inte. Det man har man inte. Det har man Volvo. Volvo. Mm. Ja. okej. Okay. Och så sen en 800 000. Jag tycker en som tjänar en miljon i månaden kan betala 60 procent. Tack ska du ha för dessa synpunkter. Det här ja. var Ring 1 för denna måndag morgon ute i februaris ände. Och i slussen satt Lena Tiderström-Sagström och Sofia Forell- Våran ljuddesigner, ljudingenjör heter Ove Jönsson. Våran producent heter Lottenord. Nord. Jag heter Teppas Fågelberg. Vi återkommer igen imorgon bitti 09:10. 510 10. År. Kommer du ihåg hur det lät när John McEnroe spelade tennis? My question. Question. The question, jerk. Han kunde det där med att lätta på trycket Även om det gick åt ett och annat racket Men hur är din relation till ilska? Kokar du över titt som tätt? Eller är det mer så att du skulle behöva plocka fram ilskan lite oftare? Ring till Kropp och Själ Tisdag 10.03 här i P1 och jag blir väldigt trött på mig själv för jag tycker det är så tråkigt att tvivla på kärleken och på om det här kommer att funka. Och så. Så jag undrar hur man ska tänka. Nu kan du höra av dig till Pets egen radiopsykolog. Så att Å ena sidan är du till viss del beroende av henne. Jag är totalt beroende. Jag är totalt ja. beroende. Dagens stänger klockan klockan fem. Och liksom. Jag jobbar kväll och natt. Och liksom. Jag är totalt beroende. Hör av dig till radiopsykologen snabela eller ring på vår telefonsvarare 08-784-3950. Vi hörs.